Спершу на це просте запитання навіть не міг дати відповіді, але придумав повну нісенітницю, що той замовляв статтю про успішну діяльність адміністрації міста. «Зима без снігу, сіра сива, втомлена зима. Тобі навіть здається, що саме така зима має бути земноводних і плазунів, коли вони ципиніють у своїй кількамісячній сплятці». Робиш дивне відкриття. Щороку на вулиці меншої дітей. А в роки твого дитинства вони гасали на санках, лижах, ковзанах з хокейними ключками, райами. Голосували до пізнього вечора, поки батьки целоміць не заганяли їх на вечірню каску по телевізору. Навіть теперішні сухе морозіне повітря Мало подібне до того давнього свіжого повітря, дихаючи яке наче набирався нових сил. Голий темний асфальт, на якому не залишилося залишків першого снігу, також навіює смуток. Вирішуєш увечері йти до марти. Те, що вона не телефонує, непокоїть і відчуттям тривоги і утрати здавлює серце. Інтуїція підказує, що у ваших стосунках назрівають серйозні зміни. І не знати, як все це для тебе обернеться. Те, що відстань між вами помітно зростає, знаєш точно. І мовчання поволі набуває ознак статики. Воно ніби застигає, ховаючи за собою велику прірву між вашими серцями. Марта поволі тоне в цьому невідомому. Її образ все далі стає нечітким, меншим, абстрактним. Вона все більше розчиняється у твоїй пам'яті. І тільки біль від її неприсутності ніби заміняє реальний образ дорогої для тебе дівчини. У двері дзвонять. Це, мабуть, водій. Він за останні дні виробив по-німецькому педантичну звичку з'являтися завжди в той самий час, наче програма, Новин по телевізору. Пропелеро відправляєш на роботу самого, кажеш, що підійдеш трохи згодом. Він знизає плечима і йде. Думаєш, що з сьогоднішнього дня на тебе почне чудова небезпека, що спокою більше не буде. Заспокоїш себе тим, що тривати довго це не може, і рано чи пізно все вирішиться саме по собі. Він уже у місті, телефонує Веніамін Назарович. В обід завітає до редакції, підготує все як слід. Хто? Ти що, мать твою, з неба звалився? Фюрер. Міфічний фюрер українських нових демократів несподівано стає реальним. Стає реальним і чітким той мордатий чоловік на плакатах з тонкими стиснутими губами, із залисяною і зосередженим поглядом, який щодня тупо дивиться своїм німими очима на мешканців цього тихого міста. Повертається до ліжка спати, тільки спати. Заплющуєш очі і бачиш Марту, такою, коли вона, ще будучи студенткою, не знала, що за нею спостерігають. Вона підходить з подругою, до університетської бібліотеки, сміються, зникають за дверима. Саме тоді ти звернув на неї увагу, зачарувався її дитячим і чистим виразом обличчя, відкритою посмішкою, в якій не було жодної фальши лукавства. Минає довга година, а може і ще одна, за думками втрачаєш відчуття часу. Позивається телефон. Береш слухавку, алло. Але ніхто не відповідає. І так само мовчки кидають. Тривога зростає. Тебе, певно, шукають. На тебе, певно, гнівуються. Ні про що не хочеш думати. Ні про роботу, ні про співробітників. Ні про Вені Аміна Назаровича. На кухні заварюєш міцний чай. По радіо виступає Павло. Читає свої недолугі вірші, а дурненька журналістка представляє його як одного з найперспективніших поетів краю.